Невисловленої надії Машина повернула праворуч «Куди нас везуть?» Історично викрикнув Запитав чийсь юнацький Майже дитячий голос Звернений до варти Максимові цей голос видався знайомим Тільки зміненим від жаху Так що тяжко було розпізнати Хто ж саме був його власник «Побачиш!» процідив котрись із вартових Крізь зуби Юнака хтось тихо потішав Машина довго гайдалася на вибоїнах, ішла вгору, вниз, повертала, згідно з рахунком у запаморочених одурілих туги головах, уже сім раз ліворуч і сім раз праворуч, і часом, здавалось, кружляла на місці, на задніх колесах, мов би на п'ятах. Довго вже ніхто нічого і не шепотів, не питав і не вгадував. Нагло машина зупинилась, затряслась, ревнула кілька разів і притихла, стояла тихо воркуючи. Вартові відкинули полотнище, на дворі було вже видно. Стояв ранковий туман над білим снігом, а з туману по снігу до машини підходив твердим німецьким кроком рій солдатів із автоматами на руку. Підійшли і стали осторонь. Розітнулась звідкілясь команда. Вилазь. Першим зістрибнули автоматники з непогашеним ліхтарем, потім усі інші, і Максим. Зістрибнули і стали по чотири насупроти, рою солдатів. Було видно, і тепер можна було добре роздивитися на білий світ і на людей. Білий світ це була околиця міста. З одного боку двори. З другого — голий засніжений степ. А люди? Насамперед виявилося, що юнак серед приречених — це був Костик, шістнадцятирічний коректор із редакції, недавній комсомолець Костик. Решта ж його і Максимових колег не привертали особої уваги. то були чотири ряди однотипних якихось облич, землисто-сірих, зарослих, напівживих. Натомість привертали погляд інші солдати. Виявилось, що всі солдати, як ті, що зіскочили з машини, так і ті, що оце підійшли, були якісь незвичайні собі солдати, якими їх звик бачити колись Максим, і навіть не такі, якими він уявив їх на підставі того, що бачив уночі. Якісь особливі, зовсім ще ним ніколи не бачені. Мало того, що вони були всі спогонами і злі-призлі злі, з вигляду. Особливо ж були злі ті, що підійшли. Нескорослі, опецькуваті, понурі, гвардійці, прошепотів Василенко до Максима, вияснюючи йому те, що той знав і без нього. Але мало було самої тієї налички, щоб зробити їх такими незвичайними. Інше робило їх незвичайними. От вони, ті гвардійці, із соломою в шапках і в ковнірах, з вовчими вогниками в очах, стоять насупроти, мовчки озираючись під лоба групу в'язнів, а осторонь стоять їхні якісь начальники, і щось радяться, позіхаючи. Ба, ось що робить їх надзвичайними! Всі ті гвардійці одягнені в шинелі з англійського сукна». Деякі замість повстяників мали англійські черевики, а озброєні всі здебільшого химерними американськими автоматами. Цілком незвичайні, а загрянишні. Лише матюкалися всі по-російському. А трам-тарарам закипів раптом один люто, вихопившись наперед. Низькорослий і кришоногий, він шарпнув свою американку, «Я їх зараз одведу ось до Бога, цю мрадь!» Це, здається, був сам караульний начальник, Карнач. «Ну-ну!» – озвався понуро заспаний офіцер старшої ранги, досить неохайно вбраний, також в англійське зелене сукно і черевики. «Не дурій, Кулагін, ще встигнеш!» Квишоногий спочатку завагався а потім вернувся на своє місце не то гарчучий, не то скімлячий, точнісінько так, як пес, якому не дозволено вхопити залитку спотиньга. Крок германський, автомат американський, штани англійські, матюки російські. Га, ось вона, квінтесенція епохи, її дух, її геній у всій красі і величі, її емблема, символ всесвітнього, універсального, професійного вбивці. Цього ніхто не сказав у голос, лише подумав – це Максим. І та думка була разюча, як разючим було й видовище. Так, так, крок германський, автомат американський, форма англійська, душа російська. Ні, не тільки російська, матюки лише чисто російські, але душа – Душа така ж, як і зовнішність, мов циганський коц, ряба і теж універсальна, Марксо-Енгельсо-Ленінська, з новітніми німецько-англо-американськими корективами. У висліді замотиличена, тупа, жорстока, здеградована до ранги звичайного душогуба, душа сучасності, а в цілому духовна і матеріальна суть епохи. «Шагом, трам-тарарам, давай, пішли!» — розітнулася злобна дика команда. То карначку Лагін лютував, що йому не дали цю мразь одвести зразу до Бога. Далебі, бі він був лютий на весь світ, і на самого себе, і на всі околиці того світу, і ще не знати, на кого і на що. А зі степу гнаний вітром котився на місто туман разом із сніговою крупою натикався на людей і притискав їх до засніжених, обчухрених тинів та парканів глухого передмістя. Розділ восьмий. Це була селянська хата, перетворена на тюрму і разом на польову гауптвахту. В ній вже сиділи під столом три танкісти і грали завзято в карти, коли прибула партія в'язнів і Максим серед них. Танкісти босі, розхристані і простоволосі сиділи під столом, неначе під балдахином, на соломі склавши по турецькому ноги, і не звернули на новоприбулих жодної уваги. Смалили собі й далі в дурня. Видно було, що для них це вже повторювалось не раз, і було нецікавим. Хата наповнилась людьми до самих дверей. Вона була простора і без ніяких меблів. Та лише єдиний стіл у кутку над танкістами, та скрізь по підстінами було застелено добре вим'ятою соломою кашканицею. Солома була трохи вогка, але то нічого. Новоприбулі попадали на неї купами, розташувалися, і аж тоді почали оглядати один одного. Оглядали, робили великі очі, роздявляли роти вражено і мовчали прибирали байдужий вигляд і вдавали чужих і незнайомих. Лише юнак кинувся до Максима і, впавши поруч, уткнувся йому носом у плече, припав до грудей і заплакав. Це був Костик, добре знаний шістнадцятирічний комсомолець Костик із редакції. Максим притиснув його голову рукою до себе і не знав, що ж сказати цьому юнакові, цій дитині, що так передчасно, так занадто рано стало дорослою, маючи вже на своїх плечах цей безглуздий, трагічний тягар, що його раптом навалило на нього життя. І мовчав, бо знав, що Костикові вже не можна було збрехати. Люди розташувалися щільно один біля одного у чотири ряди. Біля дверей примостився вортовий з американським скорострілом – в англійській шинелі і в сибірських повстяниках. У хату, переступаючи через ноги сидячих, зайшов сержант у такій же шинелі і у повстяниках, постояв, сказав, ну от і все в порядку, і пішов геть, і тюрма зафункціонувала. З-за що нею було завішено двері до хазяйської половини, до так званої хатини, визирнула жіноча голова, Бистрога і молода, похиталася скрушно і, зітхнувши, зникла. — Ей ви, хлопці! — звернувся до всіх один танкіст. Русявий, молодий і веселий шибай-голова. — Ось це визирала, це господиня. Бачили? Можна сказати, хазяйка цього готелю. Під столом сміх. — Понятно? Це, во-первых.